Segiu a Ràdio Palafrugell, 107.8 de la FM, també a través de radiopalafrugell.cat i avui doncs parlarem d'una presentació que tindrà lloc aquesta tarda a la Biblioteca de Palafrugell. Serà una presentació del llibre A Pàtrida, poemari de l'escriptor Palamosí Joan Gasull i nosaltres doncs, tindrem el plaer ara de comentar-ho aquesta presentació amb el propi escriptor. Bon dia, Joan.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 Sí, bueno, és un poemari on els poemes giren a l'entorn de l'experiència d'acollida d'un nen saharaui que va venir ja fa 15 anys dintre el programa aquest Vacances en Pau. Sí. A la Frugia hi ha hagut molta gent doncs que ha anat acollint un any darrer any nens d'aquests. Però aquest noi després es va quedar per fer l'ESO i els cicles formatius aquí, i per tant ha viscut amb nosaltres durant més de 10 anys. I, i bé, vull dir, al llibre hi ha... Ja,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 relacionar-se amb tothom aquí, doncs arriba un moment que, que en fi, que, que li agafa una mica el rampell de, de recuperar, eh, en fi, la, les creences i els costums propis de, dels seus orígens i, i prefereix anar-se'n, doncs, amb un seu germà. I, i bé, jo dic, uh -huh. de l'observació d'aquests conflictes interns, doncs, em trec un poemari que faig parlar en ell mateix... Mmm,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 no és el seu testimoni personal, sóc jo que ho escric, diguem-ne, dic així, suplantant la seva personalitat, per tant, diguéssim, és més una abstracció del que pot sentir eh, això, una persona que estava en aquests conflictes de, de, de, de viure entre dues cultures. Uh -huh. uh, al final, uh, el fet de, de marxar de casa o de, de veure-us obligat, no? que a vegades és, és, és diferent, uh, és un fet que uh, al llarg de la història, doncs, podem dir que s'ha anat repetint i no, no és un fet, doncs,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 i i i i bé és doncs eh, deixa una mica de constància de quina és la història de d'aquest fet.